Patatak erronkariko gaztarekin. Osagaiak. kilo bat patata txikisea marrak. Egun da hogeita bostgramo erronkariko gazta, edo antzekoa. Goliara bat gurin. Bi goliara kada oliba olio. Piperra utxu beltza eta borraja osto bat. Lehen bizi, patatako gehi minutu zegosi. Ondoren zuritu eta azkenik ozten utzi. Oztu direnean, zentimetru erdiko patata serrak ebaki, eta koipestu dugun nazpil batean zabaldu. Gazta xeetua eta biperrautxa gainetik bota eta gurin puskak ere gainean ipini. Gero labera. Bukatzeko ordula ordenez egon behar du berreun gradutan maira ater aurretik borra jasetua, gordinik erantxi.